14. Пора поговорити про Ліс Даттон, тому слухайте, зацініть її. Зріст у неї був приблизно 5 футів 6 дюймів, 168 см. як і в моєї матері. Волосся чорне до плечей, коли його не стягував схвалений у поліції хвостик, а її тіло деяких хлопців в моєму четвертому класі назвали б, наче шарили, що воно таке, «чистий секс». Ще вона дуже класно усміхалася, а її сірі очі зазвичай дивились тепло. Звісно, якщо вона не злилась. Бо коли злилася, то сірі очі ставали холодними, як сльотавий день у листопаді. Вона мені подобалась, бо могла бути доброю, як тоді, коли в мене в роті й горлі геть пересохло, а вона принесла залишки колис-бургер-кінга, хоч я й не просив». Моя мати була надто зайнята тим, що витягувала з містера Томаса всі нюанси недописаної останньої книжки. Ще вона іноді приносила мені до колекції машинку матчбокс, а час від часу сідала просто на підлогу біля мене, і ми гралися разом. Інколи вона обіймала і куйовдала волосся. Інколи лоскотала, доки я криком не просив припинити, бо я впісяюся, що вона називала «Поливати трусики». А не подобалася вона мені за те, що іноді, особливо після нашої поїздки до Коблстоун-котеджу, я ловив на собі її задумливий погляд. Таким вивчають жука на склі. У такій миті її сірі очі не мали в собі ані краплини теплоти. Або за те, що дорікала мені за безладу в кімнаті. Якщо чесно, найчастіше так воно і було, хоча мама наче не заперечувала. «Аж очі ріже!» – казала Ліз. Або Джеймі, ти що, все життя так жити збираєшся? А ще вона вважала, що я вже досить дорослий, щоб спати без нічника. Але мама цю дискусію припинила раз і назавжди, просто сказавши: Не чіпай його ліз, відмовиться від нього, коли буде готовий. А найважливіше з усього вона вкрала значну порцію маминої уваги і любові, яка раніше діставалася мені. Згодом, набагато пізніше, коли я читав теорії Фройда на другому курсі на психології, мені спало на думку, що в дитинстві в мене була класична фіксація на матері, а вліз я бачив суперницю. Ну, ясний пень. Звісно, я ривнував, і в мене була на це вагома причина. Батька я не мав, не знав навіть, хто він бляха такий, бо мати про нього не говорила. Згодом я дізнався, що в неї була своя вагома причина, але на той час усе, що я знав, ми з тобою проти цілого світу, Джеймі. Доки не з'явилася Ліз. От як. І згадайте, що мені й до Ліз не дуже багато маминої уваги перепадало, бо мама була постійно заклопотана, намагаючись урятувати агенцію після того, як їх з дядьком Гаррі наїбав Джеймс Маккензі. Мене бісило, що нас із ним звуть однаково. Мама весь час шукала золото в купі гною, сподівалася натрапити на ще одну Джейн Рейнольдс. Мушу сказати, того дня, коли ми їздили в Коблстоун Котедж, симпатія та антипатія були цілком збалансовані. А симпатія навіть трохи переважала щонайменше з чотирьох причин. Сидіти між мамою та ліз на дивані і дивитися теорію великого вибуху було прикольно і затишно. Я хотів симпатизувати тій, яка подобалась моїй мамі. Ліз її щасливила. Та згодом, ось знову воно, усе змінилося. Теріздво було суперським. Я отримав круті подарунки від них обох, і ми сходили на ранній обід у чайні з таксідо, бо потім Ліз треба було на роботу. «Злочинність не відпочиває на свята», – сказала вона. «Тому ми з мамою пішли до будинку на паркавеню, де колись була наша квартира». Після переїзду мама підтримувала зв'язок з містером Беркетом, і ми втрьох іноді збиралися разом. «Бо він самотній», – пояснювала мама. «А ще чому Джеймі?» «Тому що ми його любимо», – відповів я, і то була щира правда. Різдвяна вечеря відбувалася в його квартирі. Насправді, то були сендвічі з індичкою та жировлиним соусом з крамниці «Забарз». Бо його донька була на Західному узбережжі і повернутися не могла. Більше про це я дізнався згодом. І так, тому що ми його любили. Як я вже, мабуть, вам казав, містер Беркет насправді був професором Беркетом, нині почесним. На моє розуміння це означало, що він на пенсії, але йому все одно дозволяють тусити в Нью-Йоркському університеті і викладати час від часу курси зі своєї суперінтелектуальної спеціальності – англійської та європейської літератури. Якось я мав необережність назвати це скорочено «літрою», і він виправив мене, сказав, що літра – це велика пляшка горілки. Коротше, навіть без начинки і самою морквою в ролі овочів, то був чудовий перекус, а опісля ми обмінялися подарунками. Я подарував містерові Беркету снігову кулю для його колекції. Згодом я дізнався, що то була колекція його дружини, але він висловив захват, подякував і поставив мій подарунок на камінну полицю до інших куль. Мама презентувала йому велику книжку «Новий анотований Шерлок Голмс». Бо в ті часи, коли містер Беркет працював на повну ставку, він викладав курс детективи і готика в англійській художній літературі. Мамі від нього дістався медальйон, який, за його словами, належав його дружині. Мама запротестувала і сказала, що він має зберегти його для доньки. Але містер Беркет відповів, що Шаван отримала всі найкращі мунені прикраси, та й до того ж, хто перший встав, того й капці. Тобто, мабуть, якщо його донька... Я чомусь вважав, що її ім'я пишеться «Щивон». Так мені звучало. Не захотіла приїхати на Схід, то нехай де гуляє. Я типу погоджувався з цим, бо хто ж знає, скільки щерість для них попереду попередув її батька. Він був старіший за Господа Бога. Крім того, не маючи батька, я завжди мав слабкість до батьків. Я знаю, кажуть, що тобі не може бракувати того, чого в тебе ніколи не було, і в цьому є зерно правди. Але я розумів, що мені все-таки чогось бракує. Моїм подарунком від містера Беркета також була книжка. Називалась вона «Двадцять чарівних казок без купюр». «Джеймі, ти знаєш, що таке без купюр?» «Якщо ти професор, це назавжди». Я похитав головою. «А як ти думаєш?» Він нахилився вперед, опустивши великі вузлуваті руки між ходорлявих стегон і усміхнувся. «Можеш здогадатися з контексту назви? Без цензури? Як фільми для дорослих?» «Точно!» – зрадів він. «Молодець!» «Я сподіваюсь там небагато сексу», – сказала мама. «Він читає на рівні старшої школи, але ж йому ще тільки 9 років». «Ніякого сексу, тільки старе добре насильство», – відповів містер Беркет. Тоді я ще не називав його професором, бо це здавалося якимсь снобізмом. Наприклад, в оригіналі казки про попелюшку, який ти тут знайдеш, лихі зведені сестри. Повернувшись до мене, мама театрально прошепотіла. Увага, спойлер! Але містера Беркета вже було не спинити. Він повністю увійшов у режим викладання. Я не заперечував, бо було цікаво. В оригіналі лихі зведені сестри відрізають собі пальці на ногах, щоб натягнути скляну туфельку. «Фу!» – сказав я в такій манері, що промовляла. Гедота, розкажіть іще!» А скляна туфелька була зовсім не зі скла, Джеймі. Здається, то помилка перекладу, яку учинив Уолт Дісней, той гомогенізатор чарівних казок. Насправді туфелька була з білячого хутра». «Ого!» – протягнув я. «Не так цікаво, як відрізані пальці зведених сестер, але я хотів, щоб він продовжував». «В оригіналі короля жабеняти принцеса не цілує жабу, натомість вона...» «Більше ні слова», – перебила мама. «Нехай сам прочитає і дізнається». «А так завжди найкраще», – погодився містер Беркет. «А потім ми їх обговоримо, Джеймі». Тобто, ви обговорите, а я послухаю. Подумав я, та мене це влаштовувало. Може, вип'ємо гарячого шоколаду? Спитала мама. Він теж із Забарза, а там готують найкращий. Я миттю підігрію. Макдуфе, починай! Сказав містер Беркет. Будь проклят той, хто перший крикне стій! Вільна цитата з п'єси Вільяма Шекспіра «Макбет». Дія п'ята, сцена восьма. Переклад Бориса Тена. Що значило «Так, і ми пили шоколад зі збитими вершками». Скільки себе пам'ятаю, це найкраще різдво мого дитинства. Від сантиних млинців, які ліз напекла вранці, до гарячого шоколаду в квартирі містера Беркета через коридор від того житла, де колись мешкали ми з мамою. Вечір напередодні Нового року теж був непоганий, хоча я заснув на канапі між мамою та Ліс ще до того, як опустилася куля. Новорічна часова куля на Таймс-сквер, що поволі опускається на флагштоку. Символ святкування Нового року в Нью-Йорку. Усе добре. Але в 2010-му почалися суперечки. Раніше моя мати з Ліз вели палки дискусії, як називала їх мама, здебільшого про книжки. Їхні смаки збігалися щодо багатьох письменників, не забувайте, що спільну мову вони знайшли через Ріджеса Томаса, і фільмів. Але, на думку Ліз, мати занадто переймалася такими речами, як продажі, аванси й динаміка досягнень різних письменників, а не самими історіями. А ще вона сміялася над писаниною кількох маминих клієнтів і називала їх «недограмотними». На що мама їй відповідала, що ці недограмотні оплачують нам оренду і електрику, світло літератури, не кажучи вже про той інтернат, у якому маринувався у власній сечі дядько Гаррі. Потім суперечки почали віддалятися від більш-менш безпечного майданчика книжок і літератури, стали запеклішими. Деякі були про політику. Ліз, подобався один конгресмен Джон Бойнер. А мама на нього казала «Джон Боннер», як деякі мої знайомі підлітки називають «стояк». Гра слів англійською. Бойнер – прізвище. Боннер – ерекція, стояк. Тупули Боннер – морозити дурниці. А може мама мала на увазі морозить дурниці, хоч я сумніваюся. Мама вважала Ненсі Пелосі, політкиню, про яку ви напевно чули, бо вона й досі не зійшла зі сцени, хороброю жінкою, яка працює в клубі для хлопців. А Ліз вважала, що вона цілком пересічна ліберальна критинка. Найбільша їхня сварка про політику розгорілася, коли Ліз сказала, що вона не сильно вірить, що Обама народився в Америці. Мама обізвала її дурною расисткою. Вони гризлися в спальні за зачиненими дверима. Саме там відбувалася більшість їхніх сварок. Але на підвищених тонах, тому мені у вітальні було чути кожне слово. За кілька хвилин Ліз пішла геть, гримнувши дверима, і не поверталася майже тиждень. А коли зрештою прийшла, вони помирилися. У спальні. За зачиненими дверима. Це я теж чув, бо примирення було доволі шумним. Стогони, сміх, хрипливі пружини. Вони сперечалися і через методи поліції. За кілька років до руху «Життя чорних важливе». Для Ліз то було болюче місце, як ви вже могли здогадатися. Мама прямим текстом засуджувала расовий профайлінг, як вона його називала. А Ліз відповідала, що профіль можна намалювати лише якщо риси чіткі. Я тоді цього не зрозумів і досі не розумію. Мама казала, що коли білих і чорних судять за однакові злочини, то чорним присуджують найтяжчі вироки, а білих іноді взагалі не садять. Ліз заперечувала так – «Покажи мені бульвар Мартіна Лютера Кінга в будь-якому місті, і я покажу тобі зону, де найвищий рівень злочинності!» помалу ці суперечки почастішали, і навіть у своєму ніжному віці я зрозумів одну найбільшу причину – вони забагато пили. Гарячі сніданки, які мама готувала двічі або тричі на тиждень, практично зникли. Я виходив на кухню вранці, а вони сиділи у своїх однакових халатах, згорбившись над кухлями з кавою. Обличчя бліді, очі червоні. У смітнику валялося три, а то й чотири порожні пляшки з-під вина з купою сигаретних недопалків усередині. Мати казала, «Джеймі, налий собі соку і зроби пластівців, поки я вдягаюся». А Ліз просила не шуміти, бо аспірин ще не подіяв. У неї розколюється голова, а їй треба було чи то на виклик, чи то на завдання в тій або тій справі. Але не у справі гранатомета, бо в ту опергрупу її не взяли. Такими ранками я пив свій сік і її в пластівці тихо, як миша. На той час, коли мама вже була вдягнена і готова відвести мене в школу, не реагуючи на зауваження Ліз, мовляв, я вже досить великий, щоб самому йти. Вона вже потроху приходила до тями. Усе це здавалося мені нормою. Мабуть, чітких обрисів світ набуває лише в 15-16 років. А до ти просто береш те, що в тебе є, і живеш із цим. Ці дві жінки з похміллям, згорблені над кавою, були початком деяких моїх днів уранці. Далі це плавно перетекло в багато днів уранці. Я вже навіть не помічав винного перегару, який потрохи в'їдався в усе навколо. Тільки десь глибоко всередині у мене це не проходило непоміченим, Бо спливли роки, і одного разу вже в коледжі, коли мій сусід розлив пляшку з інфанделю у вітальні нашої тісної квартирки, усі ті спогади наринули на мене, не наче в обличчя врізали дубовою дошкою. Сплутане волосся ліз... Порожні очі моєї мами. Шавка, в якій ми тримали пластівці, і яку треба зачинити повільно і тихо. Сусідові я сказав, що спущуся в цілодобовий супермаркет по пачку сигарет. Так, зрештою і мене наздогнала ця особливо паскудна звичка. Але насправді мені просто треба було втекти від того запаху. Маючи вибір бачити мерців, так, я й досі їх бачу. Чи знову переживати спогади, які оживають від запаху розлитого вина, я виберу мерців. У будь-який окремо взятий день бісового тижня. 15. Чотири місяці мами пішло на те, щоб написати секрет Руаноука з вірним диктофоном на похваті. Якось я в неї спитав, чи написання книжки містера Томаса схоже за відчуттями на малювання картини. Вона замислилась, а потім відповіла, що це більше схоже на картину за номерами, коли ти просто виконуєш вказівки і зрештою наквецюєш щось таке, що нібито можна взяти в рамку. Вона знайшла асистентку, щоб мати змогу працювати над романом майже в повний робочий день. Під час однієї з наших прогулянок зі школи додому, взимку 2009-2010, то були єдині її ковтки свіжого повітря. Мама мені зізналася, що не може собі дозволити асистентку, але й не дозволити її собі теж не може. Барбара Мінс була свіжоспеченою випускницею англійської програми Вассардського коледжу, готовою гарувати в агенції за копійки заради досвіду. І насправді вона дуже навіть непогано працювала на превелике щастя. Мені подобались її великі зелені очі, здавалися дуже красивими. Мама писала, переписувала, перечитувала книжки про руан і майже нічого більше за ці місяці. Вона жадала якнайкраще проникнутися стилем Ріджеса Томаса. Слухала мій голос, прокручувала назад і вперед, заповнювала відсутні елементи картини. Одного вечора, коли друга пляшка вина вже давно була відкоркована, я почув, як вона каже Ліз. І якщо їй доведеться написати ще одне речення, типу «високі пружні груди увінчені рожевими пипками», вона зійде з глузду. Також їй доводилося відповідати на дзвінки з профільних видань. Одного разу навіть від шостої сторінки Нью-Йорк Пост про стан останньої книжки Ріджеса Томаса, бо чутки про неї ширилися найрізноманітніші. Усе це я згадав до найменших подробиць, коли померла Сію Графтон, не дописавши фінальну книжку свого алфавітного циклу детективів. Мама сказала, що та брехня їй дуже важко далася. «Ай, ти ж так добре брешеш!» пригадую, зауважила тоді Ліз, чим заробила мамин холодний погляд. За останній рік їхніх стосунків я помічав дедалі більше таких поглядів у бік Ліз. Ріджесовій видавчині мама теж збрехала, сказала, що незадовго до смерті Ріджес дав їй вказівку. Рукопис секрету треба сховати від усіх, окрім мами, звісно, до 2010 року, щоб розпалити цікавість читачів. Ліз прокоментувала, що це трохи купи не тримається, але мама відмахнулася. Зійде. «Все одно Фіона ніколи його текстів не вичитувала», – сказала мама, маючи на увазі Фіону Ярбро з видавництва «Даблдей», видавництво, яке працювало з містером Томасом. «У неї було тільки одне завдання – писати Ріджесу листи після того, як отримає новий рукопис, і повідомляти, що цього разу він перевершив сам себе». Здавши врешті-решт цю книжку, мама ще тиждень нервово крокувала туди-сюди і до всіх огризалася. Мене це огризання теж не вминуло. Чекаючи, що Фіона подзвонить і скаже «Цю книжку не Ріджес написав. Це зовсім на його стиль. Я думаю, це ти її написала тіє». Але зрештою все склалося добре. Або Фіона не здогадалася, або їй було байдуже. А оглядачі вже точно ні про що не здогадалися. Книжку випустили в виробництво і надрукували восени 2010 року. «Усе найкраще Томас приберіг на сам кінець» «Фанати звабливого дикунства в історичних пригодницьких романах знову пірнуть в любовну конюшину» Garner, New York Times. «Млява прісна проза, типовий Томас, грубий еквівалент тарілки, на яку кочугурою навалили їдла зі шведського столу в сумнівному ресторанчику при дорозі» Рецензії маму не цікавили. Її цікавив величезний аванс і поновлення потоку роялті від попередніх романів Руановка. Вона постійно скиглила про те, що їй перепало всього 15%, хоча вона написала всю книжку. Зате дістала невеличку сатисфакцію, присвятивши її самій собі. «Бо я це заслужила», – сказала вона. «Я в цьому не впевнена», – прокоментувала Ліз. Якщо добре подумати, Ті, то ти була лише секретаркою. Можливо, тобі варто було присвятити її Джеймі? Так Ліс заробила собі ще один холодний мамин погляд. Але мені здалося, щось у цьому є. Хоча, якщо по-справжньому добре подумати, я теж був лише секретарем. Все одно то була книжка містера Томаса «Мертвого чи ні». 16. А тепер дивіться. Я вам розповів принаймні кілька причин, з яких мені подобалася Ліз, і, напевно, було ще декілька. Я розповів усі причини, з яких вона мені не подобалася, і таких, напевно, ще декілька б знайшлося. Але от що ще до мене дійшло тільки згодом. Угу, знову це слівце. Можливо, я їй теж не подобався? Хоча з чого б я мав здогадатись? Я звик, що мене люблять, ледь не до переситу. Мене любили мама і вчителі, особливо Місіс Вілкокс, учителька третіх класів, яка мене обіймала і казала, що після випуску вона за мною сумуватиме. Мене любили найближчі друзі, Френкі Райдер і Скотта Брамовіц, хоча ми, звісно, про це не говорили і навіть не думали. І не забувайте про Лілі Райнгард, яка одного дня смачно цьомнула мене прямо в губи. А ще подарувала мені листівку «Голмарк» перед тим, як я пішов в іншу школу. Зовні на ній був сумний цуцик, а всередині напис «Я сумуватиму за тобою щодня, поки ти далеко». Вона підписала, намалювавши сердечко над кожною «і» в своєму імені, а ще всередині «о». Ліз трохи мені симпатизувала, принаймні якийсь час, я в цьому впевнений. Але після «Коблстоун коттеджу» все почало змінюватись. Саме тоді вона запідозрила в мені помилку природи. Я думаю, хоча ні, не думаю, знаю достеменно, що саме тоді у ліс виник страх переді мною, а любити те, чого ти боїшся, важко. А може навіть неможливо. Ліз вважала, що дев'ять років – це достатньо, щоб самостійно вертатися додому зі школи. Однак іноді вона приїжджала по мене замість мами, якщо працювала в проміжну зміну, як вона це називала. Зміну, що починалася о четвертій ранку і закінчувалася у півдні. Детективи всіляко намагалися відкрутитися від цієї зміни, проте Ліз часто в неї потрапляла. Про це я теж ніколи не замислювався, але згодом... Ну от, знову це слово, ага так-так-так. Знову збагнув, що керівництво її недолюблювало. І не довіряло. Це не мало нічого спільного з тими стосунками, які поєднували її з моєю матір'ю. У справах сексу поліція Нью-Йорку повільно просувалася в бік 21 століття. Алкоголь теж був ні до чого, бо окрім неї серед копів були й інші любителі закладати за комір. Але певні люди, з якими вона працювала, запідозрили, що ліз нечиста на руку. І, увага спойлер, мали рацію. 17. Я маю розповісти вам про два конкретні випадки, коли Ліс забрала мене зі школи. Обидва рази вона приїжджала на своїй тачці, не тій, якою ми їздили до Коблстоун коттеджу, а тій, яку називала власною. Вперше це сталося 2011 року, коли в них з мамою ще був роман. У 2013 2013, через рік чи десь так після того, як роман зійшов на пси. До цього я ще дійду, але давайте все по черзі. Того березневого дня я вийшов зі школи, недбало закинувши рюкзак на одне плече, а ліс чекала на мене біля тротуару в своїй Хонді Сівіку. А власне на тій жовтій ділянці, що була призначена для людей з інвалідністю, але для цього в ліс була табличка «Черговий поліцейський», що навіть у ніжному віці 11 років могло мені дещо повідомити про її характер. Я сів у машину, намагаючись не морщити носа від затхлого сигаретного смороду, проти якого був безсилий навіть освіжувач Ялинка, що тиліпався на дзеркалі заднього огляду. На той час, завдяки секрету Руаноука, у нас було своє житло, ми не мусили більше жити в агенції, тому я думав, що мене повезуть додому. Але ліс повернула вбік серед міста. «А куди ми їдемо?» – спитав я. На невеличку екскурсію, чемпіоне, відповіла вона. Зараз са побачиш. Екскурсією виявилася поїздка на Цвинтер Вудлон у Бронксі, місце, де знайшли свій вічний спокій Дюк Елінгтон, Герман Мелвіл і Бартолом'ю Кажан Мастерсон. Дюк Елінгтон, афроамериканський джазовий музикант, композитор, піаніст. Герман Мелвіл. Письменник доби романтизму, автор Мобі Діка Бартолом'ю Мастерсон. Розвідник армії США, відомий своїми подвигами в кінці 19-го на початку 20-го століття. А також багато інших видатних людей. Я про них знаю, бо пошукав інформацію, а потім писав для школи доповідь про Вудлон. Ліс заїхала туди з Веню, а потім стала безцільно кататися доріжками. Це було непогано, але трошки страшно. «Ти знаєш, скільки тут людей закопано?» – спитала вона. А коли я похитав головою… «Триста тисяч! Менше, ніж населення у Тампі, але не набагато. Я дивилась у Вікіпедії. Навіщо ми сюди приїхали? Це цікаво, але мені домашку треба робити». Я не збрехав, хоча роботи там було на півгодини, не більше. День був погожий, яскраво світило сонце, і вона здавалася цілком нормальною. Просто ліз мамина подруга, та все одно така екскурсія непокоїла». Гамбіт з домашкою вона проігнорувала повністю. «Тут постійно когось ховають. О, наліво глянь!» Вона показала пальцями, скинула швидкість від 25 миль до ледве повзе. Там, куди вона вказувала, довкола труни над розверстою могилою скупчилися люди. Хтось типу священника стояв у головах могили, тримаючи в руках розгорнуту книгу. «Я зрозумів, що то не рабин, бо на голові в нього не було круглої шапочки». Ліз зупинила машину. Ніхто з присутніх на службі не звернув на це уваги. Усі вслухалися в те, що говорив священник. «Ти бачиш мерців!» – сказала Ліз. «Та й важко не повірити після того, що було вдома у Томаса». «А тут ти когось бачиш?» «Ні». Раптом я стривожився ще сильніше. Не через Ліз, а тому, що почув новину. Навколо нас цієї миті 300 тисяч трупів. І хоча я знав, що мерці зникають кудись через кілька днів, щонайбільше за тиждень, я майже чекав побачити їх усіх біля своїх могил або прямо на них. А потім вони можуть посунути на нас, як зграя довбаних зомбів, кіно. «Точно?» Я подивився на похорон. Чи службу біля могили, чи як воно там зветься? Священник, напевно, проказував молитву, бо всі скорботно похилили голови. Усі, крім одного. Він просто стояв і безжурно дивився в небо. «Отой, у синьому костюмі!» – зрештою сказав я. «На ньому нема краватки. Він може бути мерцем, але я точно не знаю. Якщо вони помирають нормально, без чогось такого очевидного, то вигляд у нього такий самий, як і всіх. Я не бачу чоловіка без краватки. «Ну, от, значить, він мертвий». «А вони завжди приходять на свій похорон?» – спитала Ліз. «Звідки мені знати? Це мій перший цвинтар, Ліз. Я бачив місіс Беркет на її поховальній службі, але про цвинтарі не знаю, бо ми з мамою туди не ходили. Просто пішли додому». «Але ти бачиш його?» у трансі вона втупилась в присутніх на похороні. «Можеш підійти і поговорити з ним так само, як тоді з Ріджесом Томасом?» «Я туди не піду». Не хочеться зізнаватися, що ці слова я пропищав, але так воно і було. «Перед усіма його друзями, перед дружиною, дітьми, ти мене не змусиш!» «Видихай, чемпіони!» Вона розкуяв мені волосся. «Я просто намагаюся осягнути це розумом. Як ти думаєш, як він сюди потрапив?» «Навряд чи ж викликав Убер?» «Не знаю, я хочу додому». «Скоро поїдемо», – сказала вона, і ми продовжили кататися вулицями цвинтара, минаючи склепи, пам'ятники і мільярд звичайнісіньких надгробків. Проїхали повз ще три церемонії поховання. Дві були маленькі, як перша, де зірка шоу відвідала концерт інкогніто, а одна масштабна. Приблизно 200 людей зібралися на пагорбі, а головний – у шапочці, ставимо пташечку, а ще в непоганому такому шарфику – говорив у мікрофон. Щоразу ліз мене запитувала, чи бачу я покійника, а я щоразу відповідав, що поняття не маю. «Та ти б мені не сказав, навіть якби бачив!» – підколола вона. «Видно, що настрій в тебе паршивий. У мене не паршивий настрій. Паршивий!» «А якщо ти розкажеш ті, що я тебе сюди привозила, ми з нею скоріш за все посваримось». «Цікаво, чи міг би ти сказати їй, що ми їздили на морозиво, наприклад?» «На той час ми знову виїхали з Лепстера і я вже почувався трохи краще. І переконував себе, що Ліз має право поцікавитися, що будь-хто на її місці поцікавився б». «Міг би, якби ти мені його купила». «Підкуп посадової особи! Злочин класу Бі!» Вона засміялася, знову скоєвдала мені волосся, і все в нас знову стало гаразд. Ми виїхали з цвинтаря, і я побачив молоду жінку в чорній сукні, що сиділа на лавочці, чекаючи автобус. А біля неї примостилася дівчинка в білій сукні і блискучих чорних черевиках. У дівчинки були рожеві щічки, золотаве волосся і діра в горлі. Я помахав їй рукою. Ліз цього не бачила, вона вишукувала прогалину в потоці транспорту, щоб у нього влитися. А я не розповів їй, що я бачив. Того вечора Ліз пішла після вечері, або на зміну, або до себе додому. І я ледь не розповів матері, та все-таки змовчав. Зрештою я залишив дівчинку з золотавим волосячком собі. Згодом я думатиму, що діра в горлі дівчинки з'явилася, бо вона вдавилася їжею, і лікарі вирізали дірку, щоб вона могла дихати, але було вже й запізно. Вона сиділа біля матері, а мати цього не знала. Проте я знав. Я бачив. Коли я їй помахав, вона помахала у відповідь. 18. Коли ми ласували морозовому кафе Лакеті Спліт, перед тим Ліс зателефонувала моїй матері, щоб відзвітувати, де ми і що робимо. Мамина подруга сказала. Мабуть, це так дивно. Те, що ти вмієш. Така досія, Тобі від цього не буває страшно? Я хотів було спитати, чи не страшно їй вночі дивитися в небо, бачити зорі і розуміти, що вони там блимають вічно. Але обламався. Просто відповів – ні. До дивовижного звикаєш. Сприймаєш це як даність. Може і намагаєшся це змінити, але сприймаєш. Передозування чудесним, от і все. Воно повсюди. 19. Про другий раз, коли Ліс забрала мене зі школи, я вам розкажу вже незабаром, але спершу треба розповісти про день, коли вони розбіглися. То був страшний ранок, повірте. Я прокинувся того дня ще до будильника від маминого крику. Я вже чув, як вона лютує, але щоб так лютувала, ніколи. «Ти принесла цю гидоту в квартиру, де я живу з сином!» Ліз щось пробурмотіла в відповіді, але я не розчув, що саме. «Думаєш, мені є до цього діло?» – закричала мама. «В поліцейських серіалах це називають тяжким злочином. Я не хочу в тюрму, як співучасниця». «Ой, не драматизуй», – сказала Ліз, цього разу гучніша. «Не було можливості, щоб...» «Це не має значення!» – заврищала мама. «Вони були тут! Вони й досі тут! На йобаному столі біля йобаної цукорниці! Тяжкий злочин!» Ой, перестань це повторювати. Ми не в серії закону та порядку. Тепер гучність голосу Ліз теж наростала. Наростала лють. Я стояв, притиснувши вухо до дверей своєї кімнати, босеї в піжамі. Серце вже калатало. То була не суперечка і навіть не сварка. То було щось більше, гірше. Якби ти не нишпорила у мене в кишеня, обшукувала твій одяг, «Це ти маєш на увазі? То я тобі послугу хотіла зробити. Я збиралася віднести твою другу куртку від форми в хімчистку разом зі своєю вовняною спідницею. Як давно це там лежало?» «Недавно. Його власник поїхав з міста. Повернеться завтра». «Як давно?» І знову відповідь ліс прозвучала занадто тихо, щоб я міг почути. «Тоді навіщо нести його сюди? Я не розумію, чому ти не поклала його в сейф для зброї у себе вдома?» «У мене...» – вона затнулася. «У тебе що?» «У мене взагалі немає сейфа для зброї. У моєму будинку бувають пограбування. Крім того, я думала, що буду тут. Ми хотіли провести весь тиждень разом. Я думала, щоб зайвий раз не їздити». «Щоб не їздити?» На це Ліз не відповіла. «У твоїй квартирі немає сейфу для зброї? Цікаво, про що ти мені ще брехала?» Мамин голос більше не звучав розлючено. Принаймні, не тієї миті. Вона говорила ображено, наче от-от розплачеться. Мені хотілося вийти і сказати Ліз, щоб дала моїй мамі спокій. Хай навіть це вона перша почала, коли знайшла те, що вона там знайшла той тяжкий злочин. Але я просто стояв і слухав і тремтів. Ліз промимрила щось ще. Це тому в тебе проблеми в департаменті. Ти ще й вживаєш, а не тільки, не знаю, перевозиш цю гедоту, розповсюджуєш. Я не вживаю і не розповсюджую, але передаєш їх далі. Мамин голос знову наростав. «Мені це, здається, розповсюдженням!» А потім вона повернулася до того, що її по-справжньому турбувало. Ну, не єдиного, що турбувало, але єдиного найбільш тривожного моменту. «Ти принесла це в мою квартиру! Туди, де живе мій син!» «Зброї ти не замикаєш у машині, я завжди на цьому наполягала, але тепер я знаходжу два фунти кокаїну в твоїй запасній куртці!» І тут вона розсміялася. Проте не так, як сміються люди, коли їм смішно. «Твоїй запасній поліцейській куртці!» «Там не два фунти!» Прозвучало понуро. «Я виросла, зважуючи м'ясо в татовій крамниці!» відповіла мама. Коли в моїй руці опиняються два фунти, я про це знаю. Я їх заберу. От зараз візьму і заберу. Так і зроби, Ліз. У темпі зроби. А потім повертайся по своїй речі, за домовленістю. Коли я буду вдома, а Джеймі не буде. А інакше ніколи. Ти ж це несерйозно зараз говориш. Але навіть крізь двері я почув, що вона сама не вірить у те, що каже. Цілком серйозно. Я зроблю тобі послугу і не повідомлю про свою знахідку твоєму капітану. Але якщо ти ще раз тут покажешся, крім того єдиного разу, коли забиратимеш свої лахи, я повідомлю. Даю слово. Ти мене виганяєш? Справді? Справді. Забирай свою наркоту і пиздуй звідси. Ліз розплакалась. Це було жахливо. А тоді, коли вона вже пішла, мама теж розплакалась. І це було ще гірше. Я вийшов на кухню і обійняв її. «І багато ти чув?» – спитала мама. Та перш ніж я встиг відповісти. «Мабуть, усе. Я тобі не брехатиму, Джеймі, і не прикрашатиму. У неї була наркота, багато наркоти, і я хочу, щоб ти нікому і ніколи про це ані слова не сказав. «Домовились?» «То справді був кокаїн!» Я теж заплакав, але сам цього не усвідомлював, доки не почув свій голос. Такий хрипкий. «Справді! І раз уже ти стільки всього знаєш, я зможу тобі розказати, що пробувала його в універі. Всього кілька разів. Тепер я скуштувала те, що було в пакетику, який знайшла, і язик занімів». Так, то був кокс. Але його нема, вона забрала. Мами, якщо вони хороші мами, знають, чого бояться дідлахи. Якийсь критик міг би назвати це романтичною вигадкою, однак я вважаю, що це просто практичний факт. Забрала, тепер у нас усе добре. Паскудно цей день почався, та все вже позаду. Ми підведемо під ним риску і підемо далі. Добре, але Ліз і справді більше не твоя подруга. Мама витерла обличчя рушником для посуду. Я думаю, вона вже давно не моя подруга. Я просто цього не знала. Іди збирайся до школи. Того вечора, коли робив домашко, я почув з кухні глюк-глюк-глюк. І вчув запах вина. Той сморід був значно сильніший, ніж зазвичай. Навіть у ті вечори, коли мама зліз, набиралися венцем капітально. Я вийшов з кімнати подивитися, чи не розбила вона пляшку. Хоча дзеленчання скла не було. І побачив, що мама стоїть над раковиною зі скляним глечиком дешевого червоного в одній руці та глечиком білого в другій. Вона виливала все в раковину. «А чому ти виливаєш? Скисло?» Можна і так сказати, відповіла вона. Воно почало скасати ще 8 місяців тому. Пора зупинитися. Згодом я дізнався, що після розриву зліз мама якийсь час ходила в групу анонімних алкоголіків, а потім вирішила, що їй воно ні до чого. Старі ж карабани скилять і неють про склянку, яку викилили 30 років тому. Так вона це сформулювала. Але я не думаю, що мама повністю покинула це діло. Бо раз чи двічі вчув вино в її видиху, коли вона цілувала мене на добраніч. Може, з клієнтом вечеряла. Але якщо в квартирі вона якусь пляшку і тримала, то я її ничку так і не знайшов, та й не дуже ретельно шукав. Знаю точно, що в подальші роки я жодного разу не бачив її п'яною чи з похмілля, і мене це цілком влаштовувало. 20. Після цього я ще довго не зустрічав Ліс Даттон. Рік чи, може, трохи більше. Спочатку мені її бракувало, але скоро це скінчилося. Коли накочувало це почуття, я просто нагадував собі, як вона допекла мамі. Сильно допекла. Я все чекав, що мама приведе ще якусь подругу для ночівлі. Але цього так і не сталося. Взагалі. Одного разу я спитав, і вона відповіла, «Обпікшись на молодці, води боїшся? У нас усе добре, і це головне». І в нас справді все було добре, завдяки Ріджесу Томасу. 27 тижнів у списку бестселерів в «Нью-Йорк Таймс» і кільком новим клієнтам – Одного з них знайшла Барбара Мінз, яка на той час працювала на повну ставку, і, зрештою, 2017 року її ім'я та прізвище опинилося на дверній табличці. Агенція знову міцно стояла на ногах. Дядько Гаррі повернувся у спецзаклад у Беййоні, заклад той самий, керівництво інше, що було не супер, але краще, ніж раніше. Мама більше не була сердитою вранці, і новий одяг у неї з'явився. «Треба!» Одного разу сказала вона мені того року. «Я від вина втратила 15 фунтів». На той час я вже вчився в середніх класах. У чомусь то було фігово, у чомусь нормально, але мало один суперський плюс. Студенти-спортсмени, які не мали занять в останній період дня, могли йти в спортзал, кімнату для малювання, музичний клас або відмічатися і вимітатися». Я грав у запасному складі шкільної баскетбольної команди, і сезон закінчився, та все одно на мене це правило поширювалося. Іноді я зазирав у кімнату для малювання, бо там бувало тусила з ваблива Меріо Омеллі. Якщо вона не працювала над якоюсь аквареллю, я просто йшов додому. Погожею дни не йшов пішки, ясна річ сам, без супроводу, а заслітаво-дощовою їздив автобусом. Того дня, коли Ліс Даттон повернулась в моє життя, я навіть забив на те, щоб шукати Марії, бо на день народження отримав нову ігрову приставку Xbox і кортіло порубатися. Я вже дійшов до кінця доріжки і натягував на плечі рюкзак. Часи, коли я носив його на одному плечі, скінчилися. Шостий клас залишився в доісторичному минулому. Аж раптом вона гукнула мене. «Привіт, чемпіоне! Що нового, бамбіно?» Вона стояла спершись на своє персональне авто, схрестивши ноги в гомілках, вдягнена у джинси і блузку з глибоким декольте. На блузку був накинутий блейзер замість парки, та все одно на грудях стояв напис «Поліція Нью-Йорка». І Ліз, як у давні часи, відкинула поло, щоб показати мені наплічну кобуру. Тільки цього разу вона не була порожня. «Привіт, Ліз», – промимрив я. Опустив погляд на кросівки і зробив розворот праворуч на вулицю. «Зачекай, є розмова!» Я зупинився, але до неї не розвернувся. Так, наче вона була медуза Горгона, і від одного погляду на її зміїсту голову я скам'янів би. «Мені не можна, мама розсердиться, а їй не треба знати. Повернися, Джеймі, будь ласка, дивитися на твою спину мені дуже боляче». Голос у неї звучав так, наче їй насправді було погано, і від цього і мені стало паскудно. Я розвернувся. Куртка знову була застебнута, але опуклість пістолета я все одно бачив. «Я хочу, щоб ти поїхав зі мною покататися». «Це погана ідея», – відповів я. Я згадав одну дівчину, Раймону Шайнберг. Вона вчилася зі мною на початку року. Ми разом відвідували кілька різних курсів, але потім зникла. І мій друг Скот Абрамович сказав, що її викрав батько під час судової тяганини за опіку і забрав туди, звідки немає екстрадиції. Скот сказав, що в цій країні хоча б мають бути пальми. Він сподівався на це. Мені потрібне твоє вміння, чемпіоне, сказала Ліз. Дуже потрібне. На це я не відповів. Але вона, напевно, помітила мої вагання, бо всміхнулася. То була та гарна усмішка, що підсвічувала її сірі очі. Того дня вони ані трохи не були сталевими. «Може, з цього вийде пшик, але я хочу спробувати. Хочу, щоб ти спробував». «Спробував що?» Вона не відповіла тоді, просто простягнула мені руку. «Я допомогла твоїй матері, коли помер Джес Томас! Невже ти не допоможеш мені зараз?» Насправді це я допоміг своїй матері того дня, а Ліз просто нас підвезла, розчистивши дорогу до Спрейнбук-Парквей. Але вона таки зупиняла машину, щоб купити мені вопер, коли мама вимагала не зупинятись. І віддала рештки свого напою, коли мені в роті геть пересохло від говоріння. Тому я сів у її машину. Мені було не по собі, але я сів. Дорослі мають владу, особливо коли слізно просять. А саме до цього вдалася Ліз. Я спитав у неї, куди ми їдемо, і вона відповіла. «Для початку в центральний парк, а після цього, може, ще в декілька місць». Я сказав, що маю бути вдома до п'ятої, бо мама хвилюватиметься. Аліз відповіла, що постарається повернути мене до цього часу, але її справа дуже важлива. І тоді вона розповіла мені, в чому суть. 21. Свою першу бомбу, гранатомет, як він сам себе називав, підклав у Істпорті, містечку на Лонг-Айленді, не так уже й далеко від Спіоніка, колишньої домівки хатини дядька Гаррі. Літературний жарт. Це було 1996 року. Гранатомет укинув динамітний патрон у сміттєвий бак біля туалетів супермаркету «Кінг Кален». За таймер правив дешевий будильник, але пристрій спрацював. Динаміт вибухнув о 9-й вечора, якраз коли супермаркет зачиняли. Троє людей дістали поранення. Усі вони були працівниками магазину. У двох травми були незначні, але третій, коли рвонуло, саме виходив з чоловічого туалету. Цей чоловік лишився без ока і правої руки до ліктя. Через два дні на адресу департаменту поліції округу Саффолк надійшов папірець, надрукований на машинці IBM's Electric. На ньому було написано. І як вам моя робота? Далі буде? Гранатомет. Гранатомет підклав дев'ятнадцять бомб, перш ніж насправді когось убив. «Дев'ятнадцять!» – вигукнула Ліз. «І це ж він старався! Розпихав їх по всіх п'яти районах і ще парочку в Нью-Джерсі заклав! У Джерсі-Сіті та Фортлі для розмаїття! Усі з динаміту виробництва Канади!» Але скалічених і поранених було багато. Їхнє число наближалося до 50 того дня, коли він нарешті вбив людину, чоловіка, який схибив, зайшовши в ту телефонну будку на Лексінгтон Авеню. Після кожного бабаху до відділка поліції, відповідального за району, якому цей бабах стався, надходила записка і слова в ній були завжди однакові. І як вам моя робота? Далі буде? Гранатомет до Річарда Скелейза так звали загиблого з телефонної будки. Між вибухами минав чималий період. Мінімальний між двома був півтора місяці. Найдовше про них не чули приблизно протягом року. Але після скелайза гранатомет прискорився. Бомби ставали більшими, годинникові механізми складнішими. 19 вибухів пролунали з 1996 по 2009 20, якщо рахувати бомбу в телефонній бутці. Між 2010 та погожим травневим днем, коли в моє життя повернулася ліз, він підклав ще 10. 20 поранених, 3 вбитих. На той час гранатомет перестав бути просто міською легендою і головним героєм новин на NY1. Про нього вже знала вся країна. Він вправно обходив камери стеження, а ті, яких не міг уникнути, показували просто хлопця в пальті, сонцезахисних окулярах і низько натягнутій на лоба бейсболці Янкіз. Голову він тримав теж низько. По боках і ззаду під ремінцем бейсболки було видно сиве волосся, але то могла бути перука. Упродовж 17 років, доки тривало його царство терору, було організовано три різні опергрупи для пошуку і затримання. Першу розформували під час тривалої перерви в його царюванні, коли поліція вирішила, що йому каюк. Другу – під час великої чистки в департаменті. Третю створили 2011-го, коли стало зрозуміло, що гранатомет перейшов у турборежим. Усе це не ліз мені, – розповіла дорогою в центральний парк. Я сам дізнався згодом, як і про багато іншого». Зрештою, два дні тому в справі стався прорив, якого чекали і сподівалися. Сина Сема, прізвисько серійного вбивця Девіда Берковіца, впіймали через штрафну квитанцію за неправильне паркування. Теда Банді, тому що він забув увімкнути фари. Гранатомета, справжнє ім'я Кенета Лантеріо, взяли, бо в домоврядника його будинку в день вивезення сміття стався незначний інцидент. Він котив візок, наповнений сміттєвими відрами, по провулку до того місця перед фасадом, звідки забирають сміття. Колі візка втрапило в яму, і одне відро вивалилося. Підійшовши позбирати непотріб, домоврядник знайшов жмут дротів і жовтий клапоть паперу з написом «Канако». Якби то було все, він би поліцію не викликав. Але до одного дроту був прикріплений капсуль-детонатор «Денайо Йонобель. Виробник вибухівки Ми приїхали в центральний парк і припаркувалися біля кількох звичайних патрульних машин. Згодом я дізнався ще одну штуку. У центрального парку є власний відділок, 22-й. Ліс поставила свою копівську табличку на торпедо, і ми пішли пішки 86-ю вулицею, а потім звернули на стежку, яка веде до пам'ятника Александру Гамільтону. Це єдине, чого я не дізнався згодом. Я просто прочитав бісову табличку, чи дощечку, чи що воно таке. Домоврядник сфотографував дроти, клапоть паперу і детонатор на телефон, але опергрупа отримала повідомлення лише наступного дня. Тобто вчора, уточнив я. Так, і щойно ми це побачили, зрозуміли, що це наш клієнт. Звісно, через детонатор. Так, але не тільки це. Той клапоть паперу. Канако канадська компанія, виробник динаміту. Ми отримали список усіх, хто мешкає в будинку, і більшість викреслили без оперативної роботи, бо знали, що шукаємо чоловіка, ймовірно, білого одинака. Під цей опис підходило всього шестеро квартирантів, і лише один з них колись працював у Канаді. Погуглили їх, трохи зацікавився я. Точно, точно. А крім усього, з'ясували, що в Кеннета Теріо – подвійне громадянство США і Канади. Він працював на різних будівництвах на Великій Білій Півночі, а ще на гідророзриві пластмасів та місцях добування сланцевої нафти. То був гранатомет. Мусив бути він. Я кинув лише побіжний погляд на Олександра Гамільтона. Встиг прочитати табличку і зацінити його тісні штанці. Ліз тримала мене за руку і вела до стежини, яка починалася трохи далі за статуєю. Тягла, а не вела, якщо чесно. «Ми зайшли зі спецзагоном, але його барліг був порожній. Ну, не зовсім порожній, барахло його було на місці, а от він зник. На жаль, домоврядник не зберіг таємницю свого великого відкриття, хоча йому наказували». Комусь розляпав і понеслося. А в квартирі ми знайшли IBM Selectric. «Це друкарська машинка?» – ліз кивнула. Ці крихітки випускали з різними друкарськими елементами для різних шрифтів. Один з них відповідав запискам гранатомета. «Перш ніж ми дійдемо до стежки і лавки, якої там нема, мені треба розповісти вам ще дещо з того, про що я дізнався згодом». Ліз правду казала про те, як Теріо перечепився через власний член, але постійно повторювала це «ми». Ми те, ми се. Однак Ліз більше не була учасницею опергрупи, яка шукала гранатомета. Так, вона була в другій опергрупі, яка згинула внаслідок великого шмону в департаменті, коли всі бігали як кури з відрубаними головами. Проте 2013 року Ліз Датон у поліції Нью-Йорка трималася зубами за повітря. Та й то лише тому, що в копі в пипець яка взаємовиручка. А загалом її от-от мали викинути за двері. Відділ внутрішньої безпеки кружляв як стерв'ятники над свіжим трупом тварини при дорозі. І того дня, коли вона забрала мене зі школи, її б не взяли навіть в опергрупу з розшуку серійних любителів смітити на вулицях. Їй потрібно було чудо, і я мав їй це чудо явити». Станом на сьогодні, вила вона далі, всім копам кожного району роздали орієнтування на Кенета Теріо. Усі виїзди з міста під наглядом людських очей і камер. А ти, напевно, знаєш, що цих камер багато. Узяти цього гада живим чи мертвим стало для нас завданням номер один. Ми боялися, що він вирішить відправитись на той світ у полум'ї слави. Може підірвати бомбу перед Сакс-5 авеню. Люксовий торгівельний центр. «Або Гранд-Централ? Тільки він зробив нам послугу!» Зупинившись, ліс показала на місце біля стежини. Я помітив, що трава там прим'ята, наче по ній потопталося безліч людей. Він прийшов у парк, сів на лавку і пустив собі кулю в лоба з автоматичного пістолета «Ругер 45-го калібру». Я вражено подивився на те місце. «Лавку забрали в криміналістичну лабораторію поліції Нью-Йорка в Джамайці». «Район бюро Квінц, Нью-Йорк». «Але саме тут він і застрелився. І от головне питання. Ти його бачиш? Він тут?» «Я роззирнувся навкруги, гадки не маючи, який він із себе, той Кенне Талентеріо. Але якщо він пустив собі кулю в мозок, то навряд чи я його не впізнаю». Я бачив підлітків, які кидали своєму собаці фрізбі, щоб той ловив. Собака був без повідка, повне табу в центральному парку. Бачив двох жінок, що бігали, пару скейтбордистів і кількох старих чоловіків далі по стежці, заглиблених у читання газет. Але жодного типа з діркою в голові, про що я повідомив Ліз. «Бля!» – лайнулася Ліз. «Ну що ж, гаразд. З того, що я бачу, в нас є ще два шанси». Він працював санітаром у лікарні «Сірія Фенджелс» на 70-тій. Таке падіння після роботи на будівництвах, але йому вже було за 70. І є будинок у Квінзі, де була його квартира. Що скажеш, чемпіони? Я скажу, що я хочу додому. Він може бути де завгодно. Серйозно? Ти ж сам казав, що вони залишаються там, де за життя часто проводили час. «Перш ніж, я не знаю, розчинитися назавжди!» Я не міг згадати, чи казав таке безпосередньо їй, але то була правда. Та все одно я дедалі сильніше почувався Рамоною Шайнберг, інакше кажучи, викраденим. «А нащо паритись? Він уже мертвий, так? Справу закрито. Не зовсім». Ліз нахилилася, щоб зазирнути мені в очі. Сильно схилятися 2013-го їй не довелося, бо я вже тягнувся вгору Звісно, тоді в мені ще не було 6 футів 182 см Зросту як зараз, але на кілька дюймів я все-таки виріс До його сорочки була пришпилена записка з текстом Є ще одна велика ідіть нахуй, до зустрічі в пеклі І підпис «Гранатомет» Ну, це вже була дещо інша річ. Так, я тут трохи застудився, але у мене є трохи часу, і я не можу його так просто змарнувати, тому пробачте за голос. 22. Спочатку ми поїхали в лікарню, бо до неї було ближче. Перед входом не вештався жоден чоловік з діркою в голові. Лише кілька курців диміли, тому ми пішли через вхід приймального відділення. Там сиділа купа народу, і в одного з голови текла кров. Але рана здалася мені більше схожою на поріз, аніж на дирку від кулі. Та й молодший він був за Кенне Теріо, яким його описувала Ліз. Я все одно спитав, чи вона його бачить, просто щоб переконатися. Вона відповіла ствердно. Ми підійшли до реєстратури, де Ліз показала свій жетон і назвалася детективкою поліції Нью-Йорка. А потім спитала, чи є якась кімната, де прибиральники і санітари тримають своє добро та перевдягаються перед зміною. Жінка за стійкою реєстратури відповіла, що така є, проте інші поліціянти вже там побували і вичистили шафку теріо. Ліз спитала, чи вони ще там, і жінка відповіла, що ні, останні поїхали багато годин тому. «Я все одно хочу одним оком глянути», – сказала Ліз. «Розкажіть, як туди дійти». Жінка відповіла, що треба ліфтом спуститися на рівень «Б» і повернути праворуч, а потім усміхнулася до мене. «Ти допомагаєш мамі з розслідуванням, юначе?» Я помудрував, чи не сказати «Та ні, це не моя мама, але, мабуть, я таки допомагаю, бо вона сподівається, що я побачу містера Теріо, якщо він і досі там». Звісно, цей номер не пройшов би, тому я розгубився і не знав, що відповісти Зате Ліз не розгубилась Вона пояснила, що шкільна медсестра запідозрила в мене мононуклеоз Тому їй здалося, що це шанс одночасно витягнути мене на огляд І подивитися на місце роботи Теріо Двох зайців одним пострілом, такого плану щось Краще б вам звернутися до свого лікаря, у нас сьогодні божевільня Поскаржилася жінка за стійкою «Чекати будете годинами? Мабуть, так краще!» – кивнула Ліз на знак згоди. І я подумав, як природно вона бреше, не підкопаєшся. І важко було визначитися, що я відчуваю – відразу чи захват. Мабуть, потроху і того, і того. Жінка за стійкою нахилилася вперед. Я задивився на те, як її груди, великі мов кавуни, посунули вперед папірці. Наче той криголам, який я бачив у кіно. Вона стишила голос. «Я вам так скажу, всіх це шокувало. Кен був найстарший з усіх санітарів і найприємніший. Працьовитий завжди готовий догаджати. Якщо хтось просив його щось зробити, він неодмінно з радістю виконував. І з усмішкою. Подумати тільки, ми працювали з убивцею. Ви знаєте, що це доводить?» Ліз похитала головою. Їй явно не терпілося забрати мене і піти у нашій справі. «Що ніколи не знаєш?» Сказала жінка за стійкою, таким тоном, наче сповіщала велику істину. «Ти просто ніколи не знаєш!» «Він добре вмів прикидатися, от і все!» Відповіла Ліз. «Свояк свояка бачить здалека!» Подумав я. У ліфті я спитав. «Якщо ти в опергрупі, то чому ти зараз не з опергрупою?» «Чемпіони, не тупи! Я що, мала взяти тебе в опергрупу? І так довелося вигадувати про тебе історію в реєстратурі, це вже погано!» Ліфт зупинився. «Якщо хтось про тебе спитає, пам'ятай, чому ти тут!» «Мононуклеоз!» «Так!» Але питати не було кому. Кімната прибиральників стояла порожня. Двері хрест-навхрест перегороджувала жовта стрічка з написом «Поліція! Розслідування! Не заходити!» Ми зліз пірнули під неї. Ліз не випускала моєї руки. Там були лавки, кілька стільців і приблизно два десятки шафок. А ще холодильник, мікрохвильовка і тостер-пічка. Біля пічки стояла розпочатана коробка поп-тартів, і я подумав, що від поп-тарту я б не відмовився. Але Кенне та Теріо там не було. На шафках були імена і прізвища, тиснені на пластикових етикетках. Ліз відчинила шафку Теріо, скориставшись хустинкою, бо на дверцятах залишився порошок для зняття відбитків. Відчиняла поволі, наче очікувала, що він сховався всередині, як бабай у дитячій шафі. Теріо і був своєрідним бабаєм, але в шафці його не виявилося. Вона була порожня. Копи звідти все забрали. І знову Ліз сказала «Бля!» Я подивився на свій телефон, щоб дізнатися час. Двадцять на четверту. «Я знаю, знаю!» – промовила вона. Її плечі поникли, і хоч мене обурювало те, як вона мене просто згребла в оберемок і забрала, водночас мені було трохи її жаль, і я нічого не зміг з собою діяти. Я згадав, як містер Томас сказав, що моя мама постаріла. І тепер я бачив, що мамина втрачена подруга постаріла. І схудла. А ще я не міг не визнати, що відчуваю певний захват. Бо вона намагалася вчинити правильно і врятувати життя. Вона була як героїня фільму, самотня вовчиця, що прагне самотужки розплутати справу. Можливо, їй справді не було наплювати на невинних людей, яких могла знищити гранатометова остання бомба. Мабуть, її це зачіпало, але тепер я знаю, що так вона хотіла врятувати свою роботу. Мені не подобається думати, що я був її головний стимул, однак у світлі того, що сталося згодом, до цього я ще дійду, доводиться думати, що так і було. Добре, ще одна спроба. І перестань зиркати на свій дурний годинник, чемпіони. Я знаю, котра година. Які б там у тебе не були проблеми, якщо я не привезу тебе додому до того, як з'явиться твоя мати, у мене проблеми будуть ще більші. Вона все одно піде з Барбарою десь випити і тільки потім поїде додому. Барбара тепер працює в агенції. Не знаю, навіщо я це сказав. Мабуть, мені й самому хотілося врятувати життя невинним людям, хоча це й здавалося не дуже реальним, бо я сумнівався, що ми знайдемо Кеннета Терріо. Думаю, справжня причина крилася в тому, що ліз мала такий прибитий вигляд вигляд загнаної в куток. Що ж, пощастило, сказала Ліз. Усе, що нам треба, ще одна спроба. 23. Будівля Федері Кармс була 12 чи 14-поверховою – сіра цегла з гратами на вікнах квартир першого та другого поверхів. Підлітку, який виріс у палаці на парк, вона здавалася більше схожою на тюрму, як у втечі з Шоушенку, ніж на багатоквартирну будівлю. Іліз миттєво зрозуміла, що всередину нам не потрапити, не кажучи про квартиру Кеннета та Теріо. В будівлі аж кищило копами. Роззяви стояли посеред вулиці, притул до поліцейських козлів барикад, клацали фотки. Фургони телевізійних новин були припарковані у Бабіч вулиці вздовж усього кварталу з нашорошеними антенами і зміїстими кабелями повсюди. Угорі навіть завис гелікоптер четвертого каналу. «Дивись», – сказав я. «Стейсіен Конвей! Вона з НВАН!» «Спитай, яке мені діло?» – відмахнулася Ліз. Я питати не став. Нам пощастило не нарватися на журналістів у центральному парку і лікарні, а тепер я зрозумів причину. Просто вони всі були тут. Я подивився на ліз і побачив, що по щоці в неї збігає сльоза. Можна сходити на його похорон, запропонував я. Він може бути там. Його, мабуть, відправлять в крематорій. У приватному порядку, коштом міста. Родичів у нього немає, він пережив їх усіх. Я відвезу тебе додому, чемпіоне. Вибач, що притягла аж сюди. Та нічого. Я погладив її руку. Знав, що мама б цього не схвалила, але мами поряд не було. Ліз розвернула машину на 180 градусів і рушила в бік мосту Квінсборо. За квартал від Фредеріка Кармс я глянув на маленьку продуктову крамничку з мого боку вулиці і сказав: О, Господи, он він! Лі змитнула на мене погляд широко розплющених очей. «Точно? Ти впевнений, Джеймі?» Я нахилився вперед і виблював собі на кросівки. Готуюся відповідь, яка була їй потрібна. 24. Насправді, я не можу сказати, чи був він аж такий страшелезний, як той у центральному парку, бо велосипедиста я бачив дуже давно. «Може, він і страшніший був. Та щойно ви побачили, що може статися з людським тілом, яке зазнало насильство, внаслідок ДТП, самогубства, вбивства, То це, мабуть, і значення більше немає». Кеннет Теріо, він же гранатомет, був страшний. Розумієте? Дуже страшний. У бабіч дверей крамнички стояли лавки, мабуть, для того, щоб покупці могли перекусити тим, що купили». Теріо сидів на одній з них, спираючись руками на стегна, обтягнені штанами захисного кольору. Люди проминали його і йшли у своїх справах. Ось у крамничку зайшов темношкірий пацан зі скейтом під пахвою. Вийшла жіночка з паперовим стаканчиком кави, що парувала. Жодне з них навіть не глянуло на ту лавку, де розсівся Теріо. Мабуть, він був правшею, бо той бік голови в нього зберігся непогано. У скроні видніла дірка, може, за з з десятицентову монету, чи трохи менша, з темною облямівкою, порох або синець. Наймовірніше, порох. Сумніваюся, що його тіло встигло зібрати достатньо крові, щоб утворився синець. Те, що з ним сталося, по-справжньому було видно ліворуч, там, де куля вийшла з голови. Дірка на тому боці була за майже з десертну тарілку – а довкола неї щетинилися нерівні уламки кістки. Плоть голови була набрякла, наче від потужного зараження крові. Ліве око, висмикнуте пострілом, вивалилося з очниці і звисало на бік. Та найгіршою була сіра речовина, яка сочилася по щоці. Мозок. «Не зупиняйся!» – попросив я. «Просто їдь!» Сморід блювотиння бив у ніздрі, смак тримався в роті, слизький і огидний. «Будь ласка, Ліз, я не зможу!» Та натомість вона звернула до бордюру перед пожежною колонкою в кінці кварталу. «Ти мусиш, і я мушу. Вибач, чемпіони, але нам треба дізнатися. Зберися, щоб на нас не витріщалися люди і не думали, що я з тебе знущаюсь. А ти знущаєшся!» — подумав я. — І не перестанеш, доки не отримаєш бажане. Присмак у роті давали равіолі, якими я обідав у шкільній кафешці. Щойно до мене це дійшло, я відчинив дверцята та машини, вихилився назовні і ще трохи проблювався. Як і того дня з велосипедистом у центральному парку, коли я так і не доїхав до Дня народження Лілі в суперпупермодному мікрорайоні Wave Hill. Без цього дежавю я міг би якось і обійтися. Чемпіони! Я повернувся до Ліз. Вона простягла мені пачку кліниксів. Покажіть мені жінку без кліниксів у сумочці, і я скажу, що її не існує. Витри рота і виходь з машини. Намагайся виглядати нормально. Нам треба це зробити. Я бачив, що вона настроєна серйозно. Ми не поїдемо, доки вона не одержить бажане. Тримайся, сказав я подумки собі. Я можу. Я мушу, бо на кону життя людей. Я витер рота й вийшов. Ліз виставила свою табличку на панель приладів. Поліцейську версію картки виходь з тюрми на волю. Картка з гри Монополія, напис на якийсь здобув метафоричне значення в англійській мові. І обійшовши авто, наблизилася до мене на хіднику. Я стояв і тупив у вікно пральні, де якась жінка складала одяг. То було не дуже цікаве видовище, та принаймні воно відволікало від руїни чоловіка далі по вулиці. Поки що відволікало. Однак скоро я муситиму дивитись. І ще гірше, о боже, муситиму розмовляти з ним. Якщо він ще здатен розмовляти. Я бездумно простягнув руку. Тринадцять років – це, мабуть, забагато для того, щоб тримати за руку жінку, яку перехожі могли б подумки ухрестити моєю матір'ю, якби їм взагалі було не облом про нас думати. Та коли вона взяла її, я зрадів. Зрадів до чортиків. Ми рушили до крамниці. Я б хотів, щоб від неї нас відділяло ще багато миль, але, на жаль, відстань було всього півкварталу. А де саме він зараз? Стишено спитала Ліз. Я ризикнув глянути, щоб пересвідчитися, що він нікуди не дівся. Ні, він досі сидів на лавці, та тепер я дивився просто в кратер, який утворився там, де колись були думки. Вухо в нього хоч і не відпало, трохи перекособочилось, і я, мимохідь, згадав пана картопляну голову, іграшку, яка в мене була в чотири чи п'ять років. Шлунок знову болісно стиснувся. Зберися, чемпіоне. Не називай мене так більше, вичавив я з себе. Терпіти не можу. Заметано. То де він? На лавці сидить. На тій, що з цього боку дверей, чи з цього боку? Так. Я знову подивився на нього. Ми вже були близько, тому я нічого не міг вдіяти. Але помітив одну цікаву річ. Ось із крамниці вийшов чоловік з газетою під пахвою та ходогом в руці. Хот-дог був загорнутий в пакет із фольги, який нібито має зберігати тепло. Якщо ви в це вірите, то для вас не проблема повірити і в те, що місяць у небі з зеленого сиру. Чоловік уже опускався на протилежний край лавки і витягав хот-дог з пакета, але раптом застиг. Зиркнув чи то на мене, чи то на ліс, чи то на другу лавку і, підхопившись, почимчикував далі вулицею, щоб з'їсти свою сосиску в булці де інде. Він не бачив Теріо. Якби бачив, то побіг би, не розбираючи дороги, з таким криком, що у вухах би лящало. Але я думаю, що він його відчув. Ні, навіть не думаю, точно знаю. Шкода, що я не звернув на це уваги в той час, але я був змучений, ви ж розумієте. А якщо не розумієте, ви не Теріо повернув голову, і мені полегшало. Бо після цього руху сховалася найгірша частина вихідного отвору, але водночас мені й стало важче, бо його обличчя з одного боку було нормальним, а з іншого геть набряклим і деформованим, як у того дволикого в коміксах про Бетмена. Найгіршим було те, що тепер він дивився на мене Я їх бачу, і вони про це знають так було завжди. Спитаю, у нього де бомба. Сказала ліз, кутиком рота, як шпигунка в комедії. Тротуаром ішла жінка з немовляму слінгу, вона кинула на мене недовірливий погляд, може, тому що вигляд у мене був дивний, чи від мене тхнуло блювотинням. А може, і те, і те водночас. Мені вже було наплювати. Усе, чого я хотів натумить, зробити те, для чого мене сюди притягла Ліз Даттон, і забратися звідси нахрін. Я дочекався, коли жінка з малюком зайдуть усередину. «Де бомба? Містер Етеріо! Остання бомба!» Спершу він не відповів, і я подумав, так, у нього мозок вилетів, він тут, але говорити не може, кінець історії. А тоді він раптом озвався. Слова не зовсім накладалися на рухи його губ, і мені сяйнуло, що говорить він з якогось іншого місця. неначе з пекла з затримкою в часі. Стало страшно до всирачки. Якби я знав, що саме тоді в нього увійшло і заволоділо ним, щось жахливе було би ще гірше. Але чи знаю я зараз? Ну, так, щоб напевно. А? Здогадуюсь. Не хочу тобі казати. Мене це так приголомшило, що я не міг і слово промовити. Ще ніколи раніше я не чув такої відповіді від мерця. Хоч правду кажучи, досвід у мене був небагатий, проте до тієї миті я був певен, що вони мусять казати тобі правду. Від початку і щоразу. Що він сказав? Спитала Ліз, і досі кутоком рота. Я проігнорував її, та знову заговорив до Теріо. Навколо не було ні душі, тому я промовив голосніше, чекаючи кожне слово. Так звертаються до глухого, чи до людини, яка погано знає твою мову. «Де? Остання? Бомба!» Також я б сказав, що мерці не відчувають болю, що біль для них уже в минулому». І Теріо, здавалося, зовсім не потерпав від катастрофічної рани, яку сам собі завдав. А проте його напіврозпухле обличчя скривилося так, наче я його впік чи вдарив ножем у живіт, а не просто поставив питання. «Не хочу тобі казати!» «Що він?» – знову почала Ліз, але тут з крамниці вийшла жінка з дитиною. В руці вона тримала лотерейний білет. Дитина в розмазувала поличку вафельку Кіткат. Та щойно малий глянув на лавку, де сидів Теріо, як зайшовся плачем. Мама, певно, вирішила, що її дитина побачила мене, бо знову на мене зиркнула мега-недовірливим поглядом і квапливо пішла геть. «Чемпіони! Тобто Джеймі! Заткнися!» – сказав я. «А тоді, бо мама не похвалила б мене за те, що так розмовляю з дорослими, будь ласка!» Я знову перевів погляд на Теріо. Від гримаси болю його знівечене обличчя здавалося ще більш пошматованим. Та раптом я зрозумів, що мені на це начхати. Він скалічив стільки людей, що на цілу лікарняну палату вистачить. Він убивав людей. І якщо та записка, яку він почепив собі на груди, була правдива, то помер, намагаючись забрати з собою на той світ ще більше народу. Я вирішив, що сподіваюся на його великі страждання. «Де? Вона? Ти? Йобаний виблядок!» Він притиснув руки до живота, зігнувся в три погибелі так, наче його судомило. Застогнав. А тоді здався. «Кінг Кален! Той супермаркет! Кінг Кален у іспорті!» «Навіщо?» «Подумав, що буде правильно закінчити там, де почав», – відповів Теріо і пальцем накреслив у повітрі коло. «Замкнути коло!» «Ні, навіщо таке робити? Навіщо закладати бомби?» Він посміхнувся. І те, як від цього зіжмакалася роздута половина його обличчя у мене й досі перед очима стоїть. Розбачити не зможу вже ніколи. «Тому що...» – сказав він. «Тому що... Чому?» «Тому що мені так хотілося!» «Привіт! Мабуть, треба закінчувати цю частинку, бо голос не для начитки. Пробачте. Сьогодні 153-й день від повномасштабного вторгнення Ерефії». І я дякую нашим бійцям за їх героїчний спротив. Закликаю вас знаходити можливість їх підтримати. І дякую вам за підтримку мене, за ваші донати, а також підписки на Патреоні і в Ютубі. Це значить, що ви вірите в мене і стимулюєте на певний ритм. Зараз у мене на Ютубі дві зіроньки, місяць і два сонечка. І на Патреоні три другий зіронька. Дуже вам дякую. Нагадаю, спонсори зі статусом сонечко і вище, а дехто вірить, що все світу краю немає, і таке можливо. А також всі рівні на Патреоні дають доступ до контенту трохи раніше, ніж решта Ютубу. Принаймні я намагаюсь зробити так, щоб це раніше сталося. Гаразд, почуємось. І так, все буде Україна, сонечко.